15 minuts per les 12 per la una de la tarda. Continuam a Televisió Divisi i Formentera i també a Ràdio Èxit a dia a dia i veiem avui que portam un dia una mica capgirat. Això ho veuen els amics de Televisió Divisa i Formentera que observen com i de quina manera es fa la ràdio en directe. Ben anem a parlar, han parlat de cultura amb la Catalina Pubil, que serà protagonista d'un homenatge dissabte que bé i ara anem a parlar de sanitat, que són, diguem, els pilars de la convivència des dia a dia, no? Cultura i sanitat, dos temes importants del nostre dia a dia, i que avui anem a parlar en el nostre programa. Concretament, m'ho cap a Sant Josep per parlar de la d'un centre metge d'aquesta localitat, previst per el dilluns que ve dia 31. A Centremetge comptarà amb especialistes en pediatria i fisioteràpia. A més a més, aportarà també a una matrona. Per parlar d'aquesta bona nova, d'aquesta bona notícia, m'us acompanya, s'alcaldessa de Sant Josep Neus Maria, aquí donam benvinguda i aquí li donam-se gràcies també per estar amb naltros. Molt bon dia! Hola, bon dia. Gràcies per estar en altres i bueno, expliquim-vos aquesta bona nova d'aquest centre metge de Sant Josep que comptarà amb aquestes dues especialitats de pediatria, de fisioteràpia i comptarà també amb una matrona. Com deiem, la inauguració serà el dia 31 però es posarà en marxa ja el dia 1 d'abril, no? Exacte, és una mica el, el que has dit. Aquí des de, des de Sant Josep dir-vos que estem, estem bona, perquè a més de que estem en festes aquests dies, pues, ha coincidit que el president del govern de les Illes Balears ve a inaugurar el dia, el dia 31, dilluns que ve, aquest nou centre de salut, com molt bé has dit, és un, és un centre de, de salut nou, però que no és només l'edifici, sinó que també comptarà en més serveis per als ciutadans, eh, no només del nucli de, de Sant Josep, sinó eh, de la zona de Sant Agustí o d'Escovells, que abans també s'havien desplaçat, eh, molts desplaçàvem tot Sant Antoni, per rebre visites eh, dels especialistes. Pues, eh, ara també, eh, per la part de pediatria o de fisioterapeuta, inclús una matrona, hauran de hauran, podrem, podrem rebre aquesta atenció aquí des de Sant Josep directament. Devia ser una demanda ja des de feia temps que la gent que és el poble de Sant Josep demanava, no? eh, perquè no, que es són quatre passes, eh, Sant Antoni, però no hi ha com tenir-ho a la pròpia casa, no? També a més és que mh, desorientava un poc perquè mh, el servei de, de Medicina General s'arribia a Sant Josep eh, per part dels adults, però per exemple, jagués d donava un nene en eh, el seu pediatre i t'enviaven a Sant Antoni. el qual és sí sí, si sí. el millor tu ho donava hora més ràpid pel pediatre que pas metge. Vol dir que el millor que has pogut venir eh, els pediatre el dies de Sant Josep, però tampoc ni hi havia ni ni estava plantejat així en el seu moment no. Però ara amb aquest amb aquest nou centre amb aquest nou espai es recupera una una demanda des de fa molts anys Jo record que que ja fa molts anys que es van inclús començar a recullir firmes i tal per pel tema d' pediare i tots els altres que que s'han anat incorporant és el moment que que ja se li vol donar un poc més de solidesa en aquest nou centre no això que hem dit de fisioteràpia i, i matrones podria pues, ja tenir també. Eh, més serveis que són els, els més demandats i que no s'hagi de desplaçar tant població. Parlemos nos d'aquest nou centre, de infraestructura que tindrà i ja, quizà, mirant una miqueta més cap al futur, no? Sí, bueno, sempre que es fa una, una, cosa, una, una millora de qualsevol infraestructura, en aquest cas d'una infraestructura sanitària, eh, s'intenta pues, eh, pues, que, que siguin els espais eh, adequats a eh, la tecnologia i al que es necessita avui en dia, però en un cas com és sanitat, no només compten els edificis i els equipaments, sinó sobretot les persones, no? I en un cas pues, com aquest eh, no és trasladar nos ens eh, el en mateix metge i la mateixa infermera a un edifici nou, sinó que es tracta que hi hagi molts més serveis dels que es tenien amb eh, unes altres condicions. No? O sigui, sea, tants tan a part, diríem, física de, de edifici com la humana dels de mitjans humans que estaran allí treballant. Exactament, perquè ara es posa en marxa amb eh, aquestes especialitats de pediatria, matrona i fisioteràpia, però amb un futur eh, eh, i pot haver més especialitats, no? Sí, és el que ens han comentat des de Salut, que és el seu, el seu plantejament, i bé altres doncs, estem contents de queixí que siga. No? Ara ara tenen un espai, s'anirà ben com, com se van introduint els diferents serveis en aquest espai. i estem molt contents de que des del dia 1 ja, ja, ja s'ateen més metges, no només eh, les especials que hem dit, sinó també hi haurà més metges i més enfermeres. I, i, i a les especialitats que hem dit. Jo crec que amb els temps s'aniran incorporant les que se consideri que són necessaris. Vull dir que l important també és eh, fer veure a la gent que no és només que... Com ara hi ha tres unitats bàsiques de salut, que són Cala de Bou, a Sant Agustí i a Sant Josep, i a aquestes tres unitats, les eh, dos de Sant Agustí i de Cala de Bou es mantindran, i la sa de Sant Josep és que eh, s'incrementa d'alguna manera aquests serveis, però... La de Cala de Bou, per exemple, que, que, que això és que no és tan visual perquè estan en el mateix edifici, a dia d'avui reben eh, servei metge només un mesos dies per setmana i a partir de l'apertura dels nous centres mèdics de Sant Josep i de la reestructuració, per dir d'alguna manera que faci bé salut de les seves àrees de, de salut de la sa nostra illa, Arrel d'aquestos canvis, eh, també hi guanya Cala de Bou en el moment de que se posa un metge que estarà cada dia a Cala de Bou. Uh -huh. Per tant, jo crec que això és una cosa molt important de transmetre a la gent, perquè millor diran, uf, ara en vés de fer-me anar a Sant Antoni, que està aquí vora, m'ho faran anar a Sant Josep. No, els de Cala de Bou podran anar a seguir triant el seu especialista a Sant Antoni si així ho volen, perquè està previst així, suposo que per desplaçaments i per, i per distància és, és igual que hagi una frontera, per dir-ho així, d'un municipi a l'altre, l'important és que el servei s'adonga a prop d'allà on un està, no? Exactament. I en aquest cas, per una banda s'augmenten els, els propis metges de, de centre de solidaritat bàsica d'excel·lut, de de Cala de Bou i pas altre, pues facilitat de poder anar en els especialistes de Sant Antoni si si us Exactament. Eh, m'imagino que durant aquest, tot aquest temps previ hi ha gut reunions de l'Ajuntament de vostès, amb Cive Salut eh, en tots els fasins d'associacions de, de, per exemple, de de Sant Agustí de Cala de Bou per informar-los de que hi hauria totes aquestes renovacions i de que eh, precisament a Cala de Bou hi hauria aquesta innovació no, de que no que anar eh, a Sant Josep eh, en el metge, sinó que podrien continuar en el seu centre de salut eh, durant tots els dies en el metge. Sí, exacte. En la darrera reunió que vam fer aquí a l'Ajuntament de Sant Josep eh, fa, bueno, no sé si fa dues setmanes o alguna així, que va venir el Consell de Sanitat i és director de l'àrea de salut de d'Ibici i Formentera, eh, Ignacio Casas, aquell dia vàrem, vàrem decidir entre tots que seria molt bo fer eh, reunions amb els veïns, perquè independentment de que bé Salut envia una carta a cada un i li digui que el teu metge segueix sent el mateix però es troba ubicat a tal lloc, o el teu metge eh, té possibilitat d'anar de, de, de una banda o anar a l'altra, independentment de que s'enviesin aquestes cartes i sobretot sabent que n'és... A les zones rurals, eh, a voltes es correu és, és difícil que arribi, perquè millor s'adreça que posen mm, com a domicili i allà on vius, no és que llavors arriba per, per correu. A voltes és un poc complicat i aquestes coses, m'ho van dir mateixos, que se'ls tornen moltes cartes quan envien eh, des de salut. Per tant, eh, el que van pensar que una manera molt fàcil d'arribar a la gent era que... Des de, de l'Ajuntament oferim doncs, la col·laboració que faci falta, els deixem espai, els posem en contactes amb els veïns i durant aquesta setmana mateix, aquests dies crec que han fet un dos, i, i aquesta setmana també en seguiran fent, fan una sèrie de reunions amb les, amb les associacions de veïns i és que estiguen interessats per, per poder explicar un poc com seràs el nou funcionament, si explicar-los, Eh, doncs això que dèiem per exemple les de Cala de Bou o explicar-los unes d'Escovells que és igualment cantes venien a Sant Josep ara també però que si tenen fills el pediatre estarà a Sant Josep o si han d'anar a una fisioteràpia doncs que també estarà aquí i bueno, explicar-los un poc tot això de, de primera mà perquè són els tècnics de, de Cibersalut que venen a explicar-ho ja són les tres especialitats, diguem, de més demanda eh, amb les que s'han començat eh, el nou centre, pediatria. Els infants necessiten anar al metge. Eh, en quant a fisioteràpia, hi ha moltíssima gent que va a rehabilitació i, per tant, els desplaçaments eren obligats i Matrona també ha que fer els controls i tenien que desplaçar-se tots a Sant Antoni per fer aquestes, aquests seguiments. Crec que són les tres especialitats més, més importants que s'han afegit en aquest nou centre de salut de Sant Josep que, com dèiem, s'inaugurarà el proper dia 31, però vostè m'ho ha dit que amb un futur s'anirà incorporant altres especialitats a part de que tindran les consultes metges. Quants de metges de capçalera, quants de metges de família hi haurà en aquest centre de salut? Sí, s'incrementen el número de, de metges en, en tota àrea, que per una part és, eh, és que t'he dit que havia incrementat a Cala de Bou, però per a també en el propi centre mèdic de, de Sant Josep Nou, en el nou centre de salut, hi haurà, ara eh, no t'he dit segur perquè no me'n recorda si era un metge més o un i mig jornada més, no me'n recorda si era, en total eren dos o dos i mig. Yeah. Però el global de tota àrea s'incrementa, no només és que estarà físicament ubicat en els nous centres de salut, i això és el que penso que és, que és important, que, que s'arribi, s'augmenta el servei mèdic i de, i de, i de infermera, mm. però eh, a tota, tota s'àrea en global, no només en els centre físicament situat a Sant Josep. Bona notícia. ¿En a quina hora obrirà les portes el dia 1? Això, ara m'agafes. No, sé, no, no, no sé si tens cada dia el mateix horari. Jo t'he dit el dia 31, aquest dia d'inauguració, es diu, oh, espé, no veu-los d'anar a veure, perquè seria mala senyal. Però, exacte. bueno, suposo que si a les vuit té anàlisis i coses d'aquestes, m'imagino ah, que ho sé partir de les vuit. Perquè haurà cures, sí. hi haurà analítiques, eh, o sigui que les, les, eh, segurament que és hora habitual de tots els altres centres sí, de salut, que sirà sí, a les, les set mitja, més o menys, sirà hora habitual de tots Tot els centres que, de salut. Tu. O sigui, sí, no sí, perquè sí. siguen de Sant Josep tenen que arribar més tard. No, no, no, no. Ni, perquè sigues, ni perquè sigues primer dia, suposo que no tindran excuses. O sigui que Això que mateix. Els hi tocarà anar a fer feina i, bueno, i els pacients que hi vagin es trobaran en sa, en sa alegria l'alegria que, que estan en aquest nou espai i, i que, bueno, que des de l'Ajuntament el que desitjam és que que no hàgim d'anar gaire a ningú. Aquestes coses que veiem sempre quan són coses menys és que no hàgim d'anar mai gaire però, però que quan un agental menys que sigui un lloc que estiga en condicions i i adequat que la tecnologia i les èpoques que estem. Això mateix, alcaldessa, m'ho hem de, nah, de despedir-nos, però la inauguració per quan? Per a quina hora? Exactament del dia 31. És el dia 31 a les 11. Sí, a les 11 desmatí. Sí. Molt bé. I do esperem que tot vagi molt bé, perquè s'ho mereixen totes la gent de Sant Josep. Una bona notícia que han volgut compartir amb tots vostès. Neus Marí, alcaldessa de Sant Josep, moltíssimes gràcies per ser aquí en altre a dia a dia. Moltes gràcies a valtres per voler que estiguem aquí es, es, parlant junts. Gràcies, molt bon dia. Gràcies, bon dia. Bon dia.